재미, Só se canta quien se perde, só se perde quien se extraña, sólo se canta quien se perde, só se perde quien se extraña, canto seu corpo no bosque entre hombres que se aman. ¡Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la! ¡Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la! Muy buenas tardes, chus. Lama, Hola, da Universidade de Barcelona que mm, convidámosla para que nos fale dun traballo, dunha cousa extraordinaria que vai a suceder precisamente aquí en Barcelona eh, na Universidade de Barcelona que, bueno, mm, pues, participa a Universidade de Barcelona, pero participa tamén a, a, o, o seu traballo especial de coordinación a, eh, para que se realice esa eh, ese grande inauguración de exposición Alfonso X de Galicia non? Sí, eh, gracias. Bueno, grazas por, por, por esta presentación, pero eh, teño que decir que a, a exposición é unha producción do Consello da Cultura Galega. Sí, pero a universidade, eh... a responsabilidade como profesora tamén algo influiu. Claro, bueno, evidentemente que teñamos uns estudos de galego na Universidade de Barcelona é o que permite que teñamos este espazo eh, extraordinario que é o, o vestíbulo do, do edificio histórico da Universidade no mm. centro de Barcelona, na praza da Universidade eh, para poder eh, presentar unha exposición tan importante de, que dá visibilidade á cultura galega e a un dos, dos grandes... Eh, fitos da, da, da cultura medieval, eh que o, a obra de Alfonso X. Claro. Bueno, sí, pero, gracias, pues, a, gracias a que hai un lectorado, por supuesto un, pues eso gracias, gracias a ti, galeros. gracias a ti que que que ti coordinaches a Xudaches, ya que eso se pusera en marcha porque si non fora por vosotros uh, non sei se si de, dende Galicia foran capaces de de vir aquí así tan tan directamente, non. Eh, bueno, claro, a, a produción da exposición É fundamental, pero conseguir un espazo En Barcelona non é tamén. doado é certo, eh, sí. Non é doado No centro da cidade eh, E con boas condicións expositivas E logo tamén eh, Creo que é moi interesante Que que, que, se, que a xente saiba Que eh, vamos a, a ofrecer Arredor desta exposición Tamén toda unha serie de actividades, actividades sí. Que son eh, coordinadas eh, desde a, a, a comisaría o comisariado da Exposición, que eh, corresponde a, a Antoni Rosell, un, un profesor de medieval eh, e intérprete de música medieval tamén que, que é profesor da, da Universidade Autónoma eh, no que, que colaborei eu claro tamén. Eh, ou xa que entre un pouco entre os dous organizamos toda esta serie de actividades. Que, que sobre todo a, a mí gustaríamos destacar algúnas das actividades que, que terán lugar eh, nos espazos da Universidade de Barcelona e polo tanto moi céntrico e moi accesible para, para todo o mundo para asistir que, que son uh, pues, unha conferencia eh, o Día da Zanove sobre... Eh, sobre as imaxes do demo na, nas Cánticas de Santa María sí. e eh, eh, tamén así máis, quizáis máis eh, festivo, dous concertos que van a ter lugar o día oito, uh -huh. eh, un deles un día oit, o día oito na, na, na aula da capela da, da Facultad de Filología e Comunicación e logo o día 21 un concerto Eh, extraordinario de, de Cantigas de Santa María na aula magna da universidade. Eh, bueno, sí. Esas es, es por destacar así aos, aos máis eh, a menos quizáis, non, porque sí, sí, concert... está toda unha serie de conferencias, sí, sí. E de concertos e demais. Eh, bueno, continua todo isto hasta no sé, hasta en febreiro, non? Porque teño entendido sí. que vin Aí Antonio Roselle e Brasil Opus Música tamén un concerto de Romance de amor e la Muerte non? Aí <risas> na biblioteca, non? Por, por... bueno, unha sí. chea de unha chea que, que o que hai que facer entonces é convidar a todos os nosos 20000 seguidores a que a, se acheguen o día 25 a partir das seis e media da tarde á universidade, non? Efectivamente, porque ademais nese acto inaugural da universidade imos a poder disfrutar de bueno da, da presentación das autoridades eh, co actuación do grupo de gaitas da asociación cultural galega Rosalía de Castro que si no es promet claro tamén que sí. un bo reclamo para o acto eh, e despois a continuación haberá unha visita guiada que é unha ocasión extraordinaria porque eh, será a única visita guiada que fará o comisario da exposición Carai, que temos que privil que su tamén que ademais desta posición virá acompañada cos instrumentos que reconstruíu o obradoiro de, de instrumentos musicais da Deputación da Coruña eh, que reproducen os, instrumen, os instrumentos do Pórtico da Gloria Pórtico que da Gloria, este sí, foi sí. un proxecto extraordinario e eh, maravilloso e eh, un luxo a, a, absoluto ter estes instrumentos aquí claro. eh, para para verlos en Barcelona sí, Unha fotografía inesquecible lóxicamente Bueno, Chus, que é un prazer e unha honra terte aquí no nosa programeña eh, que seguro que bueno nosya dicimos todos os nosos eh, convidados que sempre que somos talismán, por lo tanto, tedes te muitísimo éxito. <risas> Moitísimas gracias, pois seguro que funcionará o talismán gracias. Moitísimas gracias a ti, Chus Unha aperta esperamos, grandísima sí, Esperamos que se xa do interese da, da comunidade de galega Todas estas actividades eh, Non galega, porque isto Alfonso... Por si sí, Alfonso X é unha figura internacional eh, do, Dos estudos románicos, do medievalismo Da, claro, claro, da poesía claro. E desde logo esperamos que se xa de interese para toda a cidade Esas cantigas eh, de amor, claro. escarnio eh, Dicer, son, son sí. moitísimo dan muitísimo sí. achego, claro que sí Moitísimas sí. grazas por a túa participación de hoxe, Chus Gracias a vos, un aperta grande Adeus. A -a Bueno, continuamos o programa e agora vamos a, a, a, a intentar escoitar outro bocadiño de música mentre nos poñemos en contacto con outra persoa moi interesante que nos vai a dar eh, noticias moi interesantes Vamos a dar